Розлютила. Досить то, що квартиру від Брехів вона прийняла, та одне лише стіни, а інше. Пити з горнят, що вибирала Ірена, їсти з посуду, який вона купувала, вази, килими, рушники і білизна, гардина на вікна, меблі, кухона, техніка, ліжка, дивани, навіть картини в стінах. Оксана все те начення склала у паперові ящики в мішки для сміття і, нанявши машину, відвезла Брехам. Влад навіть не пробував зупинити дружину, лише махнув рукою. Спали вони перші два місяці на підлозі, кинувши на неї дешевенький матрац. Місяць за місяцем, рік за роком у них з'явилося все, куплене спільно Оксаною та Владом. Без зазіхань чужинських на їх територію. Оксана навіть не встигла нічого сказати, тому що Поліна випередила її. Не засуджуй мене, будь ласка, і не кажи нічого, бо я не дурна і все прекрасно розумію, та щось змінювати поки що безглозно. Ну стільки він ще протягне, як мужчина, рік, п'ять, та й такі любощі бувають раз в три місяці. А часу він покірний, мовує гнятко. Потерплю. Так-так. Я й сама наче все розумію, але я не така сильно впевнена, як ти. Поліна замовкла, втупившись очима у свої руки з переплетеними пальцями. Вона їх стискала аж до хрускоту, щоб пересилити той біль, який розривав душу зсередини, шматував її. Оксана накрила своєю теплою, долоною, холодні полені пальці і мовила. Коли мені виповнилося 10 років, я почала перетворюватися на доволі таки норовливу та вперту дитину. Мамині виховні моменти розмови не дуже діяли. То шибу в школі виб'ю, то від однокласника, то однокласниці в портфель здохлого щура запхаю, то ще щось там натворю. Так-так, чимною дівчинкою мене можна було назвати знатяжкою. Лише той, хто по-справжньому любив створіння, яким я була, так вважав. Ну, звісно, моя мама, моя бабуся і мій татко. Звичайно, я завжди мала виправдання усім своїм вчинкам, і певна річ, вони здавалися логічними, але коли вже дійшло до абсурду, можливо, я відчула свою безкарність, тому що батьки мене не били, а лише карали словесно, тож одного разу я привела в роздягалку до хлопців якогось облізлого нещасного кота з вулиці, і там його закрила на цілий урок. Бідна тварина в замкненому просторі без вікон ледне збожеволіли від переляку. Господи, що той котяра там витворяв, Майже все взуття й одяг хлопців були обпісені. Так, тоді тато врешті зрозумів, що мої невинні жарти перетворюється на щось уже зовсім неадекватне, і провів зі мною виховну бесіду, після якої я дуже змінилася. О, ні, він не кричав на мене, не лупцював. Він просто розповів мені одну стару індійську мудрість. Настала тепер моя черга Поліно приказати їй тобі. «Бо твої дії, даруй мені, дівчина, дуже нагадують вчинки десятирічної малої Оксани. Вони такі ж безглузді». Старий індієць розповідав своєму онукові притчу. «В душі кожної людини, – казав він, – йде одвічна боротьба, яка схожа на боротьбу двох вовків. Один вовк – це зло, брехня, ненавість, Погані наші вчинки, егоїзм. Другий вог – це добро, надія, гарні вчинки, любов до ближнього, вірність, віра. Ну і таке всяке, ти ж розумієш. Внук на мить замислився, а тоді запитав, хто ж тоді перемагає дідусю у цій боротьбі? Знаєш, що відповів старий? Поліна станула плечима. Завжди перемагає той звір, якого ти сам годуєш. Оксана зітхнула. Поліна опустила очі. Поміркуй полю над цим. Здається, одно з тих вовків ти перегодовуєш. Можливо, варто змінити тактику. Хоча б у стосунках з брехми. Розділ третій. Дві сніжинки. Нарешті пішов сніг. Подумав Олександр Петрович, дивлячись через вікно ординаторської на вулицю. Сьогоднішнє нічне чарування наповнює дивний спокій та смуток перечуття. Його хворі також зробили зупинку, обережно входячи в зиму. Спеціально вимкнув світло, щоб помилуватися білою звабою за вікном. Гола, замезла, брудна, пошматована, покоцана морозами, недобрими вітрами земля, робилася на очах незаймано білою, урочисто і майже цнотливо вдягаючи на себе сніжні шати. Білі, схожі на метеликів, сніжинки летіли і летіли з неба, опускаючись додолу. Танцювали у вальсі, так схожим на той, у якому вони кружляли.